след надеждата за русънската опера и балетния спектакъл Пожар тази вечер там, към Софийската сцена и то каква? Зала България, където утре на 8 юни от 19 часа гостува плевенската филхармония с симфония Аба и двете огнени певици, както ги наричат, Люси Дяковска и Милица Гладнишка под диригенството на Найден Тодоров. Добър ден сега на Люси Дяковска. Добър ден, добър ден! Извинявайте много, но изключително ми хареса как Отваряме котията на Пандора и всъщност излиза нещо много различно от всичко, с което ние свързваме тази котия ку на Пандора. Всеки нали? казва, отваряш котията на Пандора и изобщо не знаеш какво те очаква. В случаят всъщност най-хубавото и разбира се неочаквано. Надеждата. Много ми хареса. Ами, и... дано да е така, наистина. А, не знаем какво е. Може, ма, ма, може да спрем да очакваме най-лошото, така да си кажем, въпреки така, че. Ли, като български. Надеждата е това, което ни ние преценим, че тя ще съдържа. Мисля, че винаги е така. Съдържанието го правим всъщност ние, хората, и то ще е такова, каквото ние сме готови, защото за надежда и за. И за, и за, и за просперитети за успех, трябва да сме готови, защото това означава, че трябва да бъдат положени много-много усилия. А понякога полагането на по-малко усилия някакси се случва по-лесно. Ние бяхме снощи в Русе, например, с Аба Симфони. И трябва да ви кажа, че от, от, може би от повече от половин година това беше най-силно емоционалният концерт, като връзка между нас, артистите и публиката. Страхотно. А бяхме за трети път вече в Русе. Страхотно, т.е. А... и съвсем директна връзка Русе-Аба да. симфонии и плевенската филхармония. Оказва се, че тази симфония Аба може да обединява и различни български градове, така ли... Това а, ли показва опитъв значи, ви? Вижте, вижте, разбира се, музиката като цяло, ако я вземем като елемент и като мост, е едно от малкото изкуство, което, а, което е, се приема много лесно. Ако говорим за театър, разбира се, там вече е, езикът е много обвързващ. Но музиката, дори и тя да има текстове, които не разбираме, самата музика и има силата да владее всички наши ситива и от, от изкуство, аз мятам музикалното изкуство за най- най-свързващото. И а, музиката на Аба изобщо няма нужда да я коментираме по какъв начин тя вече 50 години свързва всички генерации. Защото е факт, че няма хора в която и да е възрастова група, включително и малки деца, които да не познават тази музика. И това е изключителен феномен. Люси, Те, в да няма да, друг такъв феномен. Така е, безспорно. Ще говорим за тайната Аба. А, тайната на тази тази особена формула Аба. Обаче на мен ми е любопитно да ви попитам дали във вашия личен живот логично се вписва симфония Аба в жизнения ви път, защото ние знаем по бащи на линия сте свързана с операта, класическото пеене, после пък мюзикъла, в който попадате в средата на 90-те, когато се озовавате в Германия. И защо, как се намества сега симфония Аба? Как се намества? А намества се първичната причина, че. Тази музика аз цял живот съм изпълнявала и съм преживявала с огромно удоволствие. Разбира се, не на големи сцени, но чисто и просто като артист и като певица. Започваме да почваме от там. Всеки певец си има неговите предпочитания извън музиката, която е писана за него, визирам музиката на No Angels в случаят. Има предпочитания какво той най-добре може да пресъздава на сцената, като негово собствено изпълнение, така че то да е автентично и то да може да направи връзката с публиката. И за вас Музиката това на е Аба? Винаги е, била, винаги е била една от, едно от една, от. една от музиките, и, и, и, които просто <сък> са извирали от мен, особено като емоция, защото историите, които преразказват Аба, не само като Мелодии и като аранжименти, и като богатство, музикално богатство на историите под формата на текстовете са толкова благодатни за разказване. Аз съм изпълнител, който обожава да разказва на сцената. Аз не мога просто да пея определена мелодия. Аз трябва да имам причина да се свържа с публиката. И музиката на АБА категорично е една от малките тематични. А, а, а, а, така музикални сфери, които просто за мен те, те се изливат. Сега? Изливат се от мен. И разбира се, работата с Плевенска филхармония за мен не е спирала от 2015 година, реално. И след вечерна на музиката, вечер на мюзикала, и след разходката по Бродуей, и, и, и уебърските концерти, които направихме и с международни артисти, за които всъщност Плевенската филхармония получи златна лира. Това е поредният проект, който просто е... Той си е създаден малко или много и за мен, и е, в последствие и за Милица. И сме е. го създали така, че ние по най-автентичен начин да можем да го преразкажем. Защото а, да, да, да, да, да изпълняваш музиката на друг артист е нещо много комплексно и трябва много внимателно да се подхожда с това. Сега, вие ли? Имате, ли, имате ли любимка от Аба за превъплъщение? Защото казвате колко е важен а, този момент превъплъщението, разказ на емоцията. Превъплъщение не. Не. Значи, Тук говорим, значи, ние, ние не правим, правим кавър-концерт. Точно така. Н ние ние не излизаме на сцената и се правим на Аба. Ние излизаме на сцената, Люси Дяковска и Милица Гладнишка излизат на сцената, заедно с племенската филхармония. Много и, прер... така, и, и, и, и, и, и разказват по техен... По техен, как говорим <сък> за нас. И преразказваме по абсолютно наш начин, като интерпретация, като... дори като настроение... А, тези създадени песни преди 50 години, преди 40 години, това е, което ние правим. Ние, ние, не, ние не се показваме като аба. Ние нямаме право, ние никога не сме имали това намерение, защото самата група, тя е единствена и тя никога няма да може да бъде пресъздадена сцената да. като такава. А, а, толкова добре, нямаме и право да го правим. Затова ние сме двете изпълнителки, които по свой собствен начин ам, дават възможността на днешната публика в България, в момента актуално, за пореден път да отиде някъде и да се наслади на просто на тези композиции. Точно така, т.е. това е разказ, разказ за вас, разказ за нас, разказ за времето ни, а не толкова а, някакъв опит за пресъздаване и реконструкция на, абсолютно а, на, не. на самата група. Да. Абсолютно не. Н никога първо не бихме си го позволили, нямаме причина да го правим, mm -hmm. защото ние сме абсолютно, ни ние сме индивидуални певици, които, а, които си имат собственият начин да... Стоим на сцената, най-вече да комуникираме с публиката и това е причината, разбира се, и тази публика да има желание да дойде и да чуе нас. Сега, разбира да попитам се, на финала. Разбира една музика, която те знаят и пеят Естествен. от начало до край. Сега, <сък> да попитам на финала, тъй като всички ги питам, ще гласувате ли? Само не казвайте за кого, защото сме напълно ограничени като разбира медиа се. в не, това раз... отношение. Не, би, не бих го и направила. А всъщност концертът ни е на осми в Зала България. Както казахте, вече това е третият концерт в рамките на една година. Бългала България с Аба Симфони. И аз тръгвам директно след концерта обратно към Плевен, за да мога на девети да дам моят гост. Чудесно! А сега ние след разговора с вас ще завършим с песента ватерло с която Аба Waterlaw, взимат yes. а, Евровизия 74-та. Точно така. Години, точно. Ние знаем обаче, че това е мястото, където Наполеон се предава. Точно Мислите така. ли... Мислите ли, Люси Дяковска, че за лудите, диктатори, които искат със сила да превземат целия свят, винаги има такова място като Ватерло? А, историята, го, историята е показала до ден днешен, че м, всички подобни битки са спечелени. А, голяма част от тези битки са били спечелени с... с милиони жертви и това със сигурност ще продължава да бъде така, но светлината, светлината винаги ще я има. Аз силно вярвам в това и всеки един от нас, дори да не е част от най-ужесточените битки, може да бъде част от по-малките битки, защото ако ние едни други не бъдем част и то активна част от гражданското общество с каквато и гражданска позиция, но да я имаме, много трудно ще продължим напред. Точно така, благодаря ви Люси Дяковска, утре вечерта заедно с Милица Гладнишка в Симфония Аба на Плевенската филхармония, която продължава и след София своето турне в чест на 70 си годишен празничен юбилей и както обещах, Ватерло на Аба от 74-та година.